Lúkasar Guðspjall, fyrsti kapli Margir hafa tekið sér fyrir hendur að reykja sögu þeirra viðburða er gerst hafa meðal okkar. Sangvann því sem þeir menn hafa flutt okkur er frá öndverðu voru sjónarvottar og urðu þjónar orsins. Nú hef ég aðtugað kostgæfilega allt þetta frá upphafi og réðví því einni af að rýta samfelda sögu fyrir þig, Guðvíði Theofílus, Svo að þú megi ganga úr skuggaðum sannindi þeirra frásagna sem þú hefur fræðstum. Á dögum Herodesar konungs í Júteðu var uppi prestur nokkur að nafni Sakaria af Sveit Abía. Kona hans var og af ætt Arons og het Elisabeth. Þau voru bæði réttlátt fyrir Guði og lifðu réttlátt eftir öllum boðum og ákvæðum drottins. En þau áttu ekki barn því að Elisabeth var óbyrja. Opai þe borði hnígin að aldri. Eitt sinn er röðin komið sveit Sakaríja og hann þjónaði sem prestur í musterinu þá fellaði hlut hans samkvæmt venju prestdómsins að ganga inn í musteri drottins og fórna reykelsi. En allur fólksfjöldin var fyrir utan og báin meðan reykelsins fórnin var færð. Birtist honum þá engil drottins sem stóð hægra megin við reykelsins altarið. Sakaríja varð hvert við sín þessa og óta sló á hann. En engillin sagði við hann, óttast þú eigi Sakaríja því að bæn þín er heyrð. Elísabet kona þín mun fæða því svo og þú skall láta hann heita Jóhannes. Og þér mun veitast gleði og fögnuður og margir munu gleðjast vegna fæðingar hans því að hann mun verða mikill fyrir auðlitið drottins. Aldrei mun hann drekka vín nýja áfekan drikk en fyllast heilugum anda þegar frá móðulífi og mörgum Ísæðsmönnum mun snúa til drottins guðs þeirra. Og hann mun ganga fyrir húnum í anda og krafti Elía til að snúa hjörtum feðra til barna sinna og gefa óhlýðnum réttlátt hugafar og búa drottni alltíð að hann líð. Sakaríja sagði við engilinn Hvernig get ég vitað þetta? Ég er gamall og kona mín nýina aldri. En engillinn svaraði honum Ég er Gabriel sem stend frammi fyrir Guði og Guð sendi mig til að tala við þig og flytja þér þessa gleði fregn. En nú verðurum álaus og getur ekki talað til þess dags er þetta kemur fram vegna að þess að þú trúðir ekki orða mínum en þau munur rætast á sínum tíma. Og fólkið beigð eftir Sakaríja og undraðist hver honum dvaldist í musterunu. En er hann kom út gata hann ekki talað og skildu menn að hann hefði séð sín í musterinu Hann gafði einn bendingar og var málös áfram og er þjónustu dagar hans voru liðnir fór hann heim til sín En eftir þessa daga varð Elisabeth konu hans þunguð og hún leyndi sér í fimm mánuði og sagði Þannig hefur drottinn sýnt að honum er andumig og hefur afmáð neysu mína í augum manna En í sjötta mánuði sendi Guð Gabriel Engil til borgar í Galilu sem heitir Nazareth til meyjar er var þösnuð manni sem Jósef hétt af ætt Davís en Mærin hétt Maria. Og Engilinn kom inn til hennar og sagði Heilvert þú sem nýtur náðar Guðs, drottinn er með þér. En Maria var hrætt við þessi orð og hugleiti hvað þessi kveðvía ætt að merkja. Og engillinn sagði við hana Óttast þú eigi María því að þú hefur fundi náð hjá Guði Þú mun þungu verða og son alla og þú skall láta hann heita Jésu Hann mun verða mikill og kallaður sonur hins hæsta Drottin Guð mun gefa honum hásæti Davís föður hans, og hann mun ríkja yfir ætt Jakobs að eilífu og á ríki hans mun engin endir verða Þá sagði María við engilinn Hvernig má þetta verða, þar eða ég hef ekki karlmannskent Og engillinn sagði við hana Heilagur andi mun koma yfir þig og kraftur hins hæsta mun yfirkikja þig Þess vegna verðu barnið heilagt, sonur guðs Elísabet frændkona þín er einnig orðin þunguð að sinni í allisinni og þetta er sjötti mánuður hennar sem köllu var óbyrja En Guði er engin hlutur um megn. Þá saði María. Sjá, ég er ambátt drottins. Verði mér eftir orðum þínum. Og engillin fór burt frá henni. En á þeim dögum tók María svo upp og fór með flýti til borgar í fjallbyggðum Júta. Hún kom inn í hús Sakaríja og heilsaði Elisabetu. Þá varða það, þegar Elisabeth heyrði kveðju Marju, að barnið tók viðbragði í lífi hennar og Elisabeth fylltist heilugum anda og hrópaði hári röttu. Blessuð sér þú meðal kvenna og blessaður ávöxtur lífstíns. Hvaðan kemur mér þetta, að móðir drottins míns kemur til mín? Þegar kveðjaðin hljómaði í eiru mér, tók barnið viðbragð af gleði í lífi mínu. Sæl sú sem trúði því að rætast myndi það sem drottin létt segja henni. Og María sagði Önd mín miklar drottin og andi mín gledst í guði frelsara mínum. Fy að hann hefur letið til ambáttarsinnar í smæð hennar, hérðan af munu allar kynnsluðu mig sæla segja. Fy að mikla hluti hefur hinn voldið við mig gert og heilagt er nafn hans. Miskun hans við þá er óttast hann varir frá kyni til kynns. Máttarverk hefur hann unnið með armi sínum og drempilátum í hug og hjarta hefur hann tvístrað. Valtöfum hefur hann steift af stóli og upphafið smælingja. Hungraða hefur hann fyllt gæðum en láti ríka tómenta frá sér fara. Hann hefur minnst miskunasinnar og tekið að sér Ísrael þjónsinn eins og hann hét fæðrum vorum, Abraham og Nefjum hans eilíflega. En Maria dvaldist hjá henni hérum bil þrjá mánuði og sneri síðan heim til sín. Nú kom sá tími að Elísabet skildi verða léttari og ól hún svon. Og nágrannar hennar og ættmenn heyrðu hversu mikla miskun drottin hefði auðsint henni og samfögnuði henni. Á áttunda degi komið þeir að umskera Sveinin og vildu þeir láta hann heita Sakarija í höfuðu á föðu sínum. Þá mælti móður hans. Eigi skal hann svo heita, heldur Jóhannes. En þeir sögðu við hana. Engin er í ættinni sem heitir þín nafni. Bentu þeir þá föður hans að hann leti þá vita hvað Sveinnin skildi heita. Hann bað um spjald og reit. Jóhannes er nafn hans og urðu þeir allir undrandi. Jafnskjótt lögst upp munnur hans og tunga. Hann fór að tala og lofaði Guð. En óta sló á alla nágranna þeirra og þóttu þessi atbyrður miklum tíðindum sæta í allri fjallbyggð jútiðu. Og allir sem þetta heyrðu, festuða í huga sér og sögðu Hvers má vænta af þessu barni? því að hönd drottins var með honum en sakaríja faðir hans fylltist heilögum anda og málti af spámannlegri andagift lofaði sé drottinn guði ísraels því að hann hefur viti að síns og búið honum lausn hann hefur reist ás horn hjálpræðis í húsi davíds þjóns síns eins og hann talaði fyrir munn sinna heilagu spámanna frá ændverðu Frelsun frá óvinnum vorum og höndum allra er hata ós. Hann hefur auðsýnt feðrum vorum miskun og minnst síns heilaga sáttmála. Þess eðs er hann sór Abraham föður vorum að hrífa ós úr höndum óvinna og veita ós að þjóna sér óttalust í heilagleik og réttlæti fyrir augum hans alla dagavora. Og þú, Sveinn, munt nefndur verða spámaður hins hæsta, því að þú mynd ganga fyrir drottni að greiða vegu hans og veita líð hans þekkingu á hjálpræðinu sem er fyrirgefning sinda þeirra. Þessu veldur hjartans miskun Guðsvors. Hún lætur upprenna sól af hæðum að vitja vor og lísa þeim sem sitja í myrkri og skugga dauðans og beina fótum vorum á friðar veg. En sveitnin óks og varð þrótt í anda Hann tvaldist í óþegiðum til þess dags er hann skyldig að koma fram fyrir Israél.